Ver a cerca del 50% de los jóvenes que no tienen trabajo, eso es un, una cosa que a veces me quita el sueño. Perquè si no, agafen el primer bol a Londres i a servir cafès. Soy corrente y tiro adelante, roje como me lo gano con el lomo. Prop del 25% de la població a la Tour i la meitat del jove sense feina. Aquesta setmana no parlarem de tu, Felip Puig, ni del teatre paramilitar que has muntat. No pot ser sempre el protagonista. Els pàries de la societat competim amb entusiasme per aconseguir feines de merda. Se li veiem submisos davant dels homes encorbetats que puguin donar-nos unes monedes a canvi de devorar la nostra carn barata. Molestar la gent per telèfon, servir gerres de sangria, iris amb cara d'escamarlà o estafar les iaies porta per porta. Són preuades oportunitats que no podem deixar escapar. Sort en té, qui sobrediu en un salari de misèria avui en dia. Si els milauristes abans eren precaris, ara són privilegiats. Oh, i hem de saber apreciar les pràctiques professionals, que hem de fer currículum encara que sigui treballant sense cobrar. No que paguin poc, no? Treballant sense cobrar. I mentrestant, joves, formeu-vos, apreneu anglès, emigreu, però sempre en moviment, dinàmics i optimistes. Mentrestant, duplicarem les taxes de la universitat per facilitar una mica més les coses. I sobretot, actitud, que busca feina és una feina i un s'ha de saber vendre a si mateix. Us volem somrients i entregats. No cremeu els contenidors, que després hi haureu d'anar a buscar el dinar. Lo que quiero es que me cumplan los del puro. A mí lo que me pasa es que me corto con los mendas de la entrevista. M'entran los nervios y no contesto a nada. Como si fuera un futbolista y me pusiera nervioso ante una gran oportunidad, tío... Prueba un poco de estos, padre. Sí, una pizza de pizza es justo lo que me hace falta. Y yo quería hacer hincapié en la idea general, evitando los detalles y tal, porque la gente se obsesiona con los detalles, como aquí al colegio fui, cuántos aprobados tengo, podrían ser seis, podrían ser cero. Eso no importa, lo que importa es que yo existo, ¿no?